מזמור פה למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור. רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף יושב הקירובים הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך ולך לשועת לנו אלוהים השיבנו והאר ונבשע אדוני אלוהים צבאות, עד מתי עשמת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. תשימנו מדון לשכננו, ואויבינו ילעגו לאמו. אלוהים צבאות השיבנו, והאר פניך ונבשע. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותטעעיה, פינית לפניה, ותשרש שרשיה, ותמלא ארץ. כסו הרים צילה, וענפיה ארזאל, תשלח כציריה עד ים, ואל נהר יונקותיה. למה פרצת גדריה? וארוה כל עוברי דרך, יכרסמנה חזיר מיער, וזיז שדה ירענה. אלוהים צבאות שובנה, הבט משמים וראה, ופקד גפן זאת. וחנה אשר נטעה ימינך, ועל בן אימצת לך, שרופה ואש כסוחה. מגערת פניך יאבדו, תהי ידך על איש ימינך, על בן אדם אימצת לך, ולא נסוג ממך, תחיינו ובשמך נקרע. אדוני אלוהים צבאות, השיבנו, האר פניך ונבשע.